Köszönöm! Hé, mindannyian. Vechetük mindannyian. See Kortok mindannyian! De semmi, Lesz fel támadás. Ezt a Szomorú hullák helyett, vidám túl úgy van, hogy nem vicceltem, meghaltok mindannyian, és föltámadunk, nem viccelt a ledzepen se. és hát ugye érdekes a helyzet, mert a feltámadás napjából fogom majd felolvasni, hogy az elején evangelizálunk, mert ez lelki gyakorlat könnyű vasárnapi nyitvatartás alatt tartott lelki gyakorlat számunk 0 1 Akivel beszélgetek, avval szeretettel beszélgetek, bár nem fog felem mindenbe egyetérteni. 0 70 70 60 99 És csak hogy tudjátok, mert fontosak a belső és a titkos információk is, és azért akarom megosztani veletek, hogy ne áruljak zsákba Hát tegnap meghalt az én jó édesanyám, aki hát, egész életét rám szánta. Ő volt az, aki végig, végtelenül hitt bennem, és az ő hite mentett meg abból, hogy politikus vagy bűnöző legyek, és majd az ő emlékére egy csedbékel számot küldenék. Egyébként annyira zavar, hogy nem tudtam neki elmondani azt, hogy és nehéz ezt megértetni veletek, hogy aki meghal, az aztán nem várakozik majd a feltámadásig, tehát rettetes ostobasákat olvashatunk, a temető kapun, befordulunk, feltámadunk jövő idő meg ilyesmi. A téridő az, a, az itt lét a föld a három dimenziónak a kategóriája, az időn kívül nincs idő, így aki meghal azonnal a feltámadás birodalmába örökébe jut, hogy, hogy ez lehetséges, azt, azt mi Keresztények hiszünk új szövetségi alapon, és, és még egy titkot elárulok, hogy engem Tamásnak is hívnak, bár nem használom ezt a nevet, de ez azért érdekes, mert a mai evangélium igében Tamásról fogunk olvasgatni, vagyis a hitetlen kutyáról rólam, de mondom, ide Sanyám emlékére ad énekeljen, helyettem Csetbékkel. ez nem csedbéket ez nem megkedesük a csedbéket nem baj. anyám emlékére kicsi technikai színlettet tartunk és a csedbéket fogjuk megkeresni mindjárt pillanat Ez se rossz, de én nem ezt akarom neki küldeni, különben is jó ízlése volt, kiszúrta volna. Tehát a heroinista, trombitás, aki fiatalon, talán 34 évesen halt meg, Chad You don't know what love is. Until you've learned the meaning of the blues Until you've loved the love you've had to lose You don't know what love is You don't know Until you've kissed and had to pay the cost Until you've flipped your heart and you have lost You don't know start fears The thought of reminiscing And how lips that taste of tears Lose their taste for kissing You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never die until you faced each dawn with sleepless eyes You don't know. Don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies until you faced each dawn with sleepless eyes. How could you know? Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket. Békesség nektek! E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az úr láttára örömtöltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte. Békesség nektek! Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehet és így folytatta. Vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneiteket, az bocsánatot nyers, akinek megtartjátok, az bűnben marad. A tizenkettő közül az egyik Tamás, vagy mellék nevén Didimus nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, látták az urat, de kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem újamat a... a kezem a sebére, oldalában nem teszem, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek. Aztán Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás fölkiáltott. Én, Uram és Istenem. Jézus csak ennyit mondott. Hittél, mert láttál? Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Annyi sok rész van, ami bele tudnék kezdeni, vagy kiszedni, de most csak a végével és Tamással foglalkoznék. részül tényleg fantasztikus dolog, hogy hát én nem éltem akkor, nem láttam sem Rómát, sem Jeruzsálemet, nem tudom milyenek a, a, a, a római gecik, biztos különböznek a mostaniaktól, de e, és tényleg van abban valami, hogy hogy-hogy hiszek. És akkor ez boldogság mégis, mert nem a szem és a kéz a tapasztalás által hiszek, hanem valami mélyebb dolog által hiszek. De ebbe a történetben nekem nagyon-nagyon tetszik e, a kommunista e, rabbi Jézus a, a hozzáállása, tehát Isten hozzáállása az emberhez, ő elfogadja, hogy az ember, akár a tudomány, a tapasztalásból vonja le következtetését, és a tapasztalás által hisz. hisz ez volt élete, tehát hogy hogyan jutottunk el a barlangból, egészen a Google, vagy a mit tudom én, a netig, az mondhatjuk azzal, hogy a, hogy a tapasztalás révén, a tapasztalás ö, vezetett minket a technológiai fejlődésben. Milyen jó lenne, ha morális vagy etikai fejlődésben is lenne a tapasztalásnak ilyen ereje, hát ugye az egy kicsit lassabb, de azt mondják sokan, bullát például, hogy de van erkölcsi fejlődés is a tapasztalás által. De nem ez a lényeg. Isten elfogadja a tapasztalásból származó tökele, tökéletlenségünket. Tehát ha bele akarod rakni a, a sebbenbe a kezed, tegyed. Nem, ezen nem múlhat. De mennyivel jobb annak, akinek nem kell tapogatni ezeket a sebeket? Mennyivel jobb annak, akinek nem kell csoda? Ugye mondjuk ki, hogy nagyon sok ö, ö, ateista barátom, testvérem jön azzal, hogy hát, hogyha, ha valami történne, ha valami csodát látna. Bódi Gábornak volt egy, ö, nem is az ővé volt, Pilinszki Jánosnak volt az álma, hogy a tömeg követeli ott a hár a koponyák hegyénél, hogy Jézus tegyen csodát, mire a bal lató leszáll, leszáll és hazamegy, de hát senki nem veszi észre. Általában a csodával tényleg így van, hogy nem elég a csoda létezése, a csodához megfelelő érzék, érzékelés is kell. És tényleg úgy van, hogy amikor nyitottabb vagyok, akkor látom a csodákat, amikor bezárulok és a sötétség felé hajlok, akkor a csodának a, a nyomát se tudom felkutatni. Aztán az is jó, figyelj értsétek, meg én nem akarok ilyen, ilyen keneteljes KDNP-s lenni, majd semmit megtárgyaljuk, hogy miért jön vissza Jézus, miért kell az az egész társ föltámad, elég lenne egy, egy, egy komoly SMS vagy egy kőtábla, arra vonatkozóak, hogy ő föltámad, de hát itt megjelenik, ilyen furc ez a megjelenés, kicsit ilyen zombis, olyan értelemben miatt beperelne semmilyen testvérem, hogy van is, meg nincs is. Na, hogy teológiai vitába bonyolódjunk, mert majd azért lesz az ő teológiai felkészültségéről véleményem, De valószínű azért is történik meg ez a tanítványok meglátogatása, mert azért borzalmas dolog, hogy együtt szenvedjük végig az utat, és az örömben pedig nem közösen részesülünk. Tehát az örömnek van egy közösségi dimenziója. <kül> Ahogy a gyásznak is van közösségi dimenziója, nem jó egyedül gyászolni, nem jó egyedül örülni. És, és azért mondom, hogy ezek a boldog pillanatok, amikor mindenki mindenkivel együtt van, például ilyen érdekes lesz, amikor együtt leszek teljesen a családommal, hú, de furcsa lesz, de majd lesz ilyen. Na hát ez volt a, a már rendelt regélt, ige, és aztán sajnos utána a valóság mindig zorkosabb lesz, sáros, csúnya, piszkos, de erről nem én tehetek, hanem az ország, így most még a pataki András által válogatott zenék alatt pihenhettek egyet, aztán végetek. It's a black fly in your Chardonnay It's a death of a parlor, two minutes, too late Isn't it ironic? Don't you think? It's like rain mondja meg, hogy amikor kirúgták a, a régi Fradi sast, már azt sem nagyon tetszett, de aztán megláttam a felvételeken az új sast, és, és ő, elfogott az őrjöngés és ennek az őrjöngésnek ö, ö, van egy eredménye, amit most itt hallhattok, egy írás. Ö, lehet, hogy már nem lesz annyi indulat és dűben nem mint akkor, de hát talán a mondatok valamit mégiscsak őriznek. Az a címe, hogy a sas és a drogos csirke. Na! Ez az indulat szócska szükséges volt az indításhoz, mert valljuk be gyorsan és áfamentesen, hogy Fradi vagyok, voltam, leszek, hogy apám apja, annak űkapja is az volt, holott még Ferencváros sem létezett, de már szerette francia-magyarokat is viszont. 1987-ben szakítottam a Béközéppel, ennek egyszerű oka volt, egymást kezdtük verni a dózsások helyett, amelyet identifikációs zavarként éltem meg, és a tömegben már hiába kerestem indiánt a szememmel, a káosz lett az úr. Oké, okay, mindig van mélyebb. Tordján doktor ott ült, ahol most Kubatov Gábor a segét növesti, és biztos vagyok abban is, hogy van élet Kubatov után is. Egyszer talán Orgován Béla lesz az elnök. Ám most azon magyarokhoz szólnék, akiket Emese szült, és egy furcsa állóképességű madár nemzet, vagyis egy turul volt a behatoló apa, mint hogy nem csak szimbólumokkal kelünk és fekszünk, hanem ősforrásilag is vonzódunk a nagy madarakhoz. Ez azért fontos tisztáznunk már az elején, mert a fradisas története nem csak szomorú, hanem egyenesen ijesztő, és minden visszafogottságom ellenére is kijelenthetem, hogy a politika megbaszta a zöldfehér sast. Én meg nem húznék ujat egy turullal sem, hát még egy sassal, és nem azért, mert nincs nekik, hanem mert jobb ezeket a szimbólumokat békén hagyni, még akkor is, ha az egyhez imádkozunk. Ja, mondom a pontos, precíz listákkal rendelkező Kubatov Gáboroknak, hogy vénaszkennerüket sokáig tarthatják a segükbe, mert a Fradi béközép nem veszi át Orbán Viktor legszebb álmát, a Grupa Marénát, Bocsafingásért, de fegyelmezett magyarnak amúgy sem csa csavarja az órát, ha a hímusz büdös van. Úgyis mindenki a másik másikat gyanúsítja, megszoktuk, de majd elájultam, amikor Nagy Imréről, így hívják a, mint a volt miniszterelnöket, érdekes, hogy ez a Nagy Imrének, melyik fontos szerepe van Orbán Viktor életében, azt kezdték terjeszteni, hogy olyan, mint Simicska Lajos, elkéri az autópálya építési díjat a benzinpénzen felül is. Egyszer egy napon meg kapott húszezret. Hogy is énekelt a bizottság? Köpni kell, fúj, fúj. Hogy nem esik a tetőszerkezet a Rolex csuklójú vezetés fejére, csak az mutatja, hogy jól sikerült a stadion mérnöki szempontból. Hazudtok kutyák a médiában, s azt hiszitek időkérdése bedarálni azt, ami a Ferencváros múltja volt. És igazatok van, nektek sem számított soha, Honnan indultatok? Így egy délelőtt úgy döntött a listás ember, hogy kirúja Imrét, azt, akik viselte, vartalsast, igaz, ezért ingyen belépőt akart és kapott. Tudjátok, ha álmodhatnék valamit, egyszer elkapni ezt a furcsa hangzású csávót a piszuárban, ráhúzni a régi sasjelmezt, és abban kergetni 90 percig. Azért nem az új sasba gyöböszölném bele, mert nem vagyok olyan geci. A szó ebben az évben még engedélyezett. Már a nemzeti baraszfa dalánál, ahol összeért a talpunk, miközben körbe alatta álltunk, éreztem az új hatalomnak valahogy nincs arányérzéke. De mindegy, hogy két dimenzióban vagy háromba vagyunk. És most már kijelenthetjük, hogy a vizuális kultúrában, a szobrászatban és a murális műfajokban a felcsútiaknak egyszerűen nincs ízlése. Elég, ha valaki csak egy pillantást is vet az új sas képére. De nem kell ez a hanem elég hozzá némi izgalmas gyermekkor. Én például elvitt, elvittem Bence fiamat az állatkertbe, és elhűltünk, mekkora a távolsága van egy gójának, nem beszélve a kondor kesejéről és a sasokról. Széttártuk a kezünk, s átöleltük az alattunk elterülő szép nagy rónaságot. Kubatov sasa felszállás helyett meg belefulladna a saját hányásába, ha véletlenül belekapna a szél a szarbarna szárnyacskáiba. Azt is tudom, hogy Isten igazságos, és jól van az úgy, hogy most a dózsások rögnek halomba rajtunk. Megérdemeljük, pedig a fradi soha nem volt nevetséges, csak korrupt. Hogy is mondta drágot dalnok ilyen ő bácsi, Ferencvárosi tolvajok klubja. De akkor még jó volt a csapat. gera miatt meg nem megyek ki. Mindig van veszteség, pedig az én vénám tiszta keresztény testvéreim. A baj az, hogy nem tudom bizonyítani, a designer drogok is beléptek a politikai szimbólumok harcába. Ha eltekintek attól, hogy egy Kisembert letapostak a gecik a fűről, érdekes jelentést ad a madár arcának a szemüvege. Más szakértők szerint ez vashiány, illetve a pálinka jótékony hatása a szemhéjra. A napszemüveg ezért is csodálatos találmány, ha valaki például vénásantólja. Ez a madár, amelyet felépítését tekintve inkább egy csirke valamelyik happy Meal menü bónusz ajándékából, Simán átmegy az öt éveseknél és a designer drogok fogyasztóinál. A Tinky Vingi féle rajzfilmeket például füves franciák hozták össze. A asnál egyszerűen felvetődik a forma világából készítőjének elkötelezettsége a rossz minőségű és olcsó anyagok iránt. Nagyon veszélyes az agyra. Bocsén szóltam. A szimbólum nem számít, de az ember igen. Vagyis én egyáltalán nem vagyok kíváncsi arra, kilapul Imre után a bontott sírkejelmezében. jelmezében. A nevét tudom, korábban Júdásnak hívták, és folyamatosan változtatja azt. Nem lennék a helyébe, nehogy álmában meglepje egy igazi sas. figure Feltámadás napjának örülgetünk, vagyis ez annyit jelent, hogy ö, megszabadultunk nemcsak az egyiptomiaktól, hanem a haláltól is, de ez nem jelenti azt, hogy azoknak a felelősségét, akik Nyomorba, a halálba szorították a zsidókat, és engem és a többieket azokról elfeledkeznünk, Tehát sem az áldozatokról, sem a gyilkosokról nem akarunk valamilyen furcsa oknál fogva megfeledkezni. Igaz Gábor, Pataki Gábor Ülít. Jó napot kívánok! Igen, ez tényleg igaz, hogy ö, itt ülök, és hát ö, annyi utalás történt már a jó időre, a kellemes időre, hogy milyen programok vannak az előző műsorban és Dudival, hogy kötelességünk már csak emiatt is ö, oda egy nagyszerű ö, és ahol, jó helyszín, van, és ahol jó idő van ahol jó idő van nézzük meg, nézzük, nézzük meg. vadászmagdit kérdezem hogy halljuk-e egymást viszonylag jól De most jövek egy másik helyre igen, igen, jó, adásban van az életmenete ö, napsütéses rendezvényére szervuszmagdi élő adásban ö, szabad kérdezni, hallasz bennünket? Igen, igen. Jó. Mészi, körülbelül mi a legfontosabb, amit az elmúlt időszakban a felkészülés során tapasztaltál? Mi a létszám, milyen a hangulat és minden más, a amit a szívesen mondani, mesélsz? Mi a, Én a múcsadoknál vagyok, ahol vége van a menetnek. A hangulat nagyon jó. Ide már nagyon sok ember érkezett. Főleg a holokauszt túl élők, akik külön, azik van nem bírták végigmenni a tömegen. A tömeg az előbb volt az operánál, és úgy néz ki, hogy többen vannak, mint tavaly voltak. Te egy aktivistája vagy, ugye nevezhetjük így, fogalmazhatunk így? Én az önkéntese vagyok, igen, tizenvalahány éve. 16, azóta foglalkozom itt, óhatatlanul is felmerül a kérdés, hogy De, uh, olyas a valaki... Gyerekünk van, uh, uh, uh, gyerek kórus fog fellépni, hogy uh, énekelni az életmenetet. Dalát és van itt kb. 40 vagy 50 gyerek. Értem. Tehát akkor tényleg mondtad, hogy holok túlélők is, és uh, a legfiatalabb generáció is, akkor már itt van, az már itt van. Nagyszerű. Akkor oltatlanul felmerül a kérdés, is szerettem volna ugye erre rákérdezni, hogy te, aki évek óta ezt csinálod, valami összehasonlítási alapod van a mostani, mai jó idő az. Szerepet játszott abban, hogy ilyen sokan vannak, és hogy többen vannak említvárában? Tehát ma is nagyon szép idő volt. Azt hiszem, már szerepet játszik, biztos az idő, hogy milyen az idő, de még rossz időben is sokan voltak. Amit hallatok, az a színpad, már készülnek. Arra, hogy lesz egy zenekar, ami fogadja itt a menetet, ők fognak most felállni, a zenekar, és nagyon jó, tényleg nagyon jó, a Svábi András van előttem, aki vezeti pont az egészet. Engem azért az is érdekelne, hogy a holokauszt túlélők és a zsidókon kívül golyok is vannak-e a, a menetben, mert szerintem azért az értelme az is, hogy a, a másik... hát ez nem egy zsidórendezés. Ez fontos lenne ki jó, és ez felmerült, Baki? Igen, ezt akkor mondani, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy zsidó ünnep. Ez nem, ez nem egy zsidó rendezvény, ez egy magyar rendezvény, de vannak itt, van itt amerikai, izraeli, vannak külföldiek, de újságírók nagyon sokan. Ez egy nyílt, nyitottan magyar rendezvény, kihangsúlyozva. Jó, hát most már hangsúlyozni kell sajnos 2015-ben az ilyesmiket. Volt is egyébként hallgatónk, aki az előző műsorban, minthogyha mi egyfajta híretőtábla lennénk, vagy információs központ, persze vagyunk is. Nálunk érdeklődött Magdi képzelde, hogy hogyan lehet eljutni, honnan indul, és így tovább. Örömmel tettünk eleget ennek. Nos, tehát meddig tart? Ha még valaki érdeklődne akár nálunk, meddig tart a akkor ér ide a menet, most van a Kodályköröntnél, most szóltak nekem, hogy már a Kodályköröntnél vannak. Ötkor kezdődik itt a műsor, de érdekel, hogy mi a műsor, azt is el tudom mondani. Természetesen, élőadásban, halljaj! Szesik? Élő Igen, Mondjad! Igen, mondom. Tehát ki kell nyitnom a papíromat, ugye, nem mondjak mást. A Svábi András fogja megnyitni, lesz egy pár videó emlékezésre egyszer fő Rabi úrra. Gordon Gábor beszéde, két videóüzenet, egy kis film, az életmeneted bemutatója, ismert magyar művészekkel, plusz a... Gyerekekkel előtte már hegedűzik a pont, utána a videóüzenet Martinsult, az Európai Parlament elnöke, Ronald S. Rauder beszéde, aki szintén személyesen tisztelt meg bennünket, és a dr. Vegő Tamás mondja, mondja az emlékbeszédet. Ez a műsor. Nagyszerű? egy órás műsor lesz. Köszönjük, köszönjük szépen. Van-e bármi egyéb, amit, okay. uh, hogyha uh, úgy teszem fel a kérdést, hogy uh, egész életében arról álmodtál, hogy rádióban, élő adásban elmondhassa. az életmenetével kapcsolatban akkor elmondhatod Magdi? Tessék, nem érted. Van-e bármi olyan, amit még szeretnél elmondani, külön, konkrét rákérdezés nélkül? Az életmenetével nélkül? kapcsolatosan, igen. Az életmenete innen elmegy Auschwitzba. Az auschwitz megemlékezésre, amely auschwitz megemlékezésen a világ majdnem mindegyik országában részt vettek. Az az igazi életmenete, azt kezdték, és magyarok mi vettük át tőlük ezt. És a Magyarország volt a vízvendég az életmenetén, a lengyel életmenetén, és Auschwitzból még van Jeruzsálembe is egy életmenete. Csak téged kérdezlek, hogy te személy szerint a budapesti rendezvényel, hogy mondjam, le is a lantot, vagy te is mész ezekre a helyszínekre Auschwitzba és aztán tovább? Én bevallom mert szintén, én nem megyek Auschwitzba. Én szüleim Auschwitzba voltak, és én nem tudok elmenni. Na, ennyit tudok mondani. Egyszer voltam Buchenwaldban, nekem az elég volt. Én annyit hallottam erről, és ennyit tudok erről. A lányom minden évben elmegy. Nagyon sok uh, energiát, illetve uh, további erőt a soron következő évek uh, hasonló rendezvényezés szervezéshez. Nagyon köszönjük köszönöm, Vadász magát hallották köszönöm. a Rádió Kúban élő adásban. Köszönöm. Most pedig akkor egy kis uh, zenét hallgatunk, múzika. aztán folytatjuk ugyanennyi a csatát. tonight the Tears of rage I cannot fight I'd Be the last To help you understand Are you strong Enough to be my man hétre, hát gondolkoztam sokat, hogy melyik hírt válaszom, amin egy kicsit elcsámcsogjak. Tüdőgyulladásom is van szerintem. Azért köjögök az arcotokba. Kocsis Máté, de hogy is mondjam, jaj, annyira kellemetlen a vele kapcsolatos. Tudjátok, hogy egy Fideszes önkormányzati képviselő, aki a TASZ most perel, mert nem hajlandó kiadni a az iratokat, de nem őt választottam, mert pozitív akarok lenni, megint kölgök, hanem Német István. szerintem nem tudjátok ki ő, de ha azt mondom, hogy ő az a gyöngyfa, Baranya megyei gyöngyfa polgármestere, aki azért mondott le, mert nem akarta tovább adni a nevét a közmunkaprogramhoz. Tehát egy ilyen Kólhász Mihály típusú figura, és leírta, hogy igazolom, a falu közmunkásai dolgoznak, holott ez nem igaz, csak herdáljuk az ország pénzét. Egyszerűen nem bírta nézni, hogy ott hevernek az árok partján, és tényleg ez az egész közmunkaprogram azon túl, hogy nagyon hasonlít a német munkaprogramhoz, nem alkalmas arra, hogy a, megoldja Magyarországon a, a szegénység problémáját. Na most ez a népszabadság információ szerint ez a falu vezető, most arra készül, hogy a saját embernagyságú képét tiltakozásból felgyújtja a parlament előtt. Tetszik az ötlet, ebben nem lehet belekötni, tehát szegény dopmembe belerúgott Orbán Viktor műanyag fejébe azért bíróság elé kellett állni, talán ha valaki saját magát vagy annak a képmását gyújtja föl, az talán nem bűncselekmény, Német István szerint, egyébként nagyon érdekes az értelmezése, köszönöm, kaptam tart hogy ne fulladjak meg, az önkormányzati kertek 90%-os állami támogatással termelnek, és ezáltal az olcsón kínált zöldség elveszi a piacot az agrál vállalkozók elől. Most én értem, hogy városiak vagyunk, és egyáltalán nem érdekel minket a parasság nyomora, de hát azért hadd mondjam el a földtörvény kapcsán is, hogy az állattartók és a ezek az agrárvállalkozók, hát ezek szopóágon vannak. Ráadásul a kormány nem csak a zöldségtermelésbe akarja bevonni a közmunkásokat, hanem az állattartásba is. És ez a gyakorlat előbb-utóbb majd hazavágja a baronfi sert és tejtermelő vállalkozókat. Értitek, hogy a legolcsó munka az állami rabszolgamunka. Vagyis a versenytársakkal ugye nem kell megküzdeni, hát ha az állam... 80-90 százalékban dotálja ezeket a, a, a vállalkozásokat, akkor paraszt legyen a talpán, aki e, megél. E, szeretném, ha támogatnátok Német Istvánt politikától függetlenül, mert e, azért mondom, hogy jó, mint Kólhájsz Mihály, aki szemben megy a hazugsággal, mert, mert a munka alapú társadalom biztos ismeretik ez a szlogeneket, bekapcsoljátok a M1-et, vagy bármelyik, vagy a a, még a hírtévét is szerintem nyugodtan. De kézzel mostanában a hírtévés kollégák hívnak folyamatosan, meg vannak teljesen zavarodva. Egy, de tök komolyan, Akkor mert... nagyon meg lehetnek a téged hívni. Igen, igen, azért mondtam, hogy kézzetek, mert egyrészt ők el, most már ellenség, hivatalosan is ellenségnek számítanak, és nagyon nehezen megy át az agyukon is. hozzáfigyelj, csak ugyanezzel igen, a gondolattal kapcsolatban szabad egy hallgatók kérni Van egy olyan hallgatónk, aki szerencsére, sportot csinál belőle most már hetek igen. óta, hogy olyankor, főleg amikor csapó is van, te is vagy, ugye, ez egy olyan hét most, akkor Állás, ugyanazt a igazi kérdés... Egy Igen, jó, igen, de igen hús és uh -huh. uh, Intézi hozzád is. Ugye arról összefoglalom nem szó szerint kérdezem, hogy meg zavarjalak téged is, jó, aztán a hírt a kollégákat, jó. hogy... Uh, Kuba és az Egyesült Államok közeledésével kapcsolatban mi a véleményed? Hát, <gül> nekem nyilván más jellegű a véleményed. Azt adunak. nem tudom a én mi. Nem, nem, nem a véleményed más, a jellegé a véleményednek más, hogy ő... más szemszögből közelít. Hát de egyrészt, csodálatos. Tehát mondjuk az, hogy a szocializmus egy országban volt sikeres, és az Kuba, de ez összefügghet a nőkkel, a tengerrel és a halakkal. És az egészségügyel. Tehát azt is mondanám, hogy azért a, a, a, a szocializmus, vagy a ugye, kommunizmus által ideológiák mögötte, hát egy nem kivitelezhető gyakorlat volt. Ezzel szemben Kubába talán még ma is az van, ha jól tudom. Hát, kérdezzük né meg, nézzük meg, a hallgató is hasonlóan. A... Mit gondol nézzük Kubáról? Nézzük meg, nézzük Igen. meg. Álló, jó napot kívánok! De azt a Horváth Péter. Hát nem ez a Kubán szól, a közmunkához, amit a Tibor megemlített pár perc vezetőt. Hadd mondjak valamit, hogy én egy-egy szabásépési bírságban amit, amikkel nem értek egyet, a közmunkán szoktam el dolgozni. Igen. Igen, szoktál menni közmunkára. Péter, tisztelet neked, de most eltűntél a, az de Csak itt. egy néhány másodperc lesz. Ugye vissza. Szennyi szemetet tettünk egész nap. Amit esküszöm neked, hogy két ember uh, röhögve megcsinált volna öt óra alatt. So, ez valóban egy fizetett munkanélküliség, ami itt van a közmunka témén. Ebben egyetértek ezzel a német Egyet Egyetértek én is veled, de ez fantasztikus, tényleg így beválasz ilyen. Gogy uh, Há oda... Ha Há Hát persze, hát figyelj, vannak olyan szabálysértések, amik én nem értek egyet, de most nem fogom perelni, akkor elmegyek, időn, van, a dolgoznak a boltjaimba, én meg elmegyek az 5000 forintot ér egy nap munka, reggel oda megyek 9 órakor, kettőjük szépen elmegyek a többi igazi közmunkással a különböző helyekre, hova kell, de mondom, ez takarítás jelent. Ez azt jelenti, hogy szeméttedés. Akkor én... kettők szépen hazamegyek, és uh -huh. egy nap 5 ezer, egy 30 ezer főtős bírságot 6 nap alatt. Hatom, hat le majd én szerintem én, engem is majd idővel közmunkára fognak ítélni, akkor eljössz velem, hogy ne unatkozzak, meg akkor jól tudunk dúncsizni. Hát jó, jó, akkor eleve meghívtalak, biztosan látom magam a előtt a jövőt. Valóban egy fizetett munkánk, igazából van a német egyetértek a tél. politikát az a tüketben, igazán Na, Itt íme egy pillanat, amikor egy baloldali, egy jobboldali, és a német istván egyetért igen. Igen, én jobb jobboldali vagyok, és a német úr ebbe abszolút egyetért. Mindig meg szoktuk kérdezni... kérdezni. Még Jó, oké, még, bocsánat, mondjad, Péter. Még, még mondhatom, hogy ah, szóljál már hozzá, hogy mit, mit szólt -e egy a, ez a gyújtság, tényleg a társasztok? meg a Simicska kapcsán. Én azért gondoltam rögtön rád, mert mert te ezt a puh nevet, amikor még műsztette a Klub Rádió, nemrég rá volt, egy olyan nap, oda, amikor nem nem nem. a Puh Lászlót, és annak este nem is ismételt. Erre a majd, is majd csak a, a hírek után lesz idő, de lesz? Ja, jó. Jó. Ja, ja, ja, ja, jó. jó köszönjük, köszönjük, akkor hallgassuk meg a híreket, és utána megjöntjük saját magunkat. Addig Baki is meggyógyul. Hello, Hello.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 Péternek válaszolni kell, mielőtt a Parakován felhívjuk, és hát legyen komoly a válasz. Ugye kb. ugyanaz van a párt és a pártfinanszírozás között, mint az adónál, az adóhatóságnál, Amíg Ildikó asszony uralja a magyar adóhatóságot, addig kéteim vannak arra vonatkozólag, hogy ez egy igazságos adórendszer. Amíg nincsen egy olyan törvény, amely a pártfinanszírozást feketén-fehéren tisztán, Rögzíteni, addig mindig is lesznek Puk Lászlók és Simicska-Lajosok. Tehát egyrésztől nem tehet arról Simicska, hogy puh, vagy nem tehet arról puh, hogy Simicska, az más kérdés, hogy etikai vagy morális szinten mit vállalnak be. De legyen inúcia kritika belőre is. Ugyanaz volt a problémája a szocialistáknak, mint a, simi, a fideszeseknek a Simicskával, hogy Egyrésztről nincsen önmagában szálló álló ideológia háttér, tartalmak, szerkezet, asztal szék, logisztika nélkül, és ezek az emberek tényleg ők teremtették meg a, a, ennek a szocista párnak, Simiskika Fidesznek ezt a hátterét. Bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy ezekért lehetne őket tisztelni, de hát mondjuk azt, hogy nem úgy viselkednek. Én nekem nagyon kellemetlen emlékeim is vannak uh, uklászlóval kapcsolatosan. Azt mondom, zárjuk le ezt a témát, és, és egyszerűen, ahogy az ügynök törvényt is rendezni kell, a párfinanszírozási törvényt is rendezni kell. Nagyszerű, már csak azért is zárhatjuk a témát, mert van, mert... Egy, van egy visszahívónk, akit mi hívtunk vissza, hiszen ő is hívott téged, mindenki mindent ért. Vegyétek át akkor a vonalat. Tessék. Puszi, puszi édes. Itt vagy, Puszi? Itt vagyok, mi hollán. Hát jó, azért úgy le akarom csekkolni, mert bárhol lehet. Jó, ja, az igaz, hogy egyébkül most értem vissza a női otthon örökbefogadó napjáról, úgyhogy akár úton is lehetnék, vagy pedig ott a helyszínen, de nem vagyok ott. Sikeres volt az örökbefogadás? És kiket, kik fogadtak kiket örökbe? És aztán semmiről beszéljünk mindenképp. Tehát... Ö... Semjén is az állatokról, ö, majd kérdeznélek, de először is, hogy ö, volt egy nyuszi, akit örökbe fogadtak? Az első, kérdés? Az, hogy ö, mit szólsz ahhoz a teológiai vitához, ami kirobbant a politikai pártok között, egyrészt ö, semjén egy klasszikus akvinói, szenttamási Tanítványként tagadja az állatok rögbemenetelét, a menybemenetelét menetelét, vagyis azt, hogy van lelke. És aztán megszólalt a DK, megszólalt a Szocialista Párt is. Te hova? Ez azért érdekes a te véleményed az én szememben, mert te alapvetően ateista vagy, így hát azt gondolom nehéz helyzetbe vagy most, mert tagadnod kéne semminnel együtt. Könnyű, nagyon könnyű helyzetben vagyok, én szerintem az embereknek sincs lelkük. A lélek az a tudatnak egyfajta olyan kivetülése, amit régebben nehezen magyaráztak, és ezért megpróbálták ilyen ködösen körülépni egy ókori ide vonatkozó babona alapján, azonban a tégy az, és az embernek, se az állatnak nincs lelke. A személyisége van, tudata van, intelligenciája, mindene van, de hát épp ezért, mivel hogy nem létezik, ezért sem az állatok, sem az, áll az emberek, sem külön kategóriában üles, semmi én Zsolt sem üdvözlő lehet, amit én egy picit sajnálok, mert őt azért ez a veszély nem penyegetné, ha létezne ez a fajta felosztás. Én biztos vagyok benne, hogy iszenes megszívná valahol a pokol, valamelyik bugyrában jó, hát akkor nagyon ügyesen kiléptél a paradigmából, mondván, hogy minden létezik a, le a lelken kívül. De azért mondjuk el, hogy te is, te is tapasztaltad már azt, hogy elszomorodik egy állat, vagy hogy megbántod az oh, állatokat. Igen, igen, így van. Ilyenkor én hat használom a lélekszót, nekem olyan, mintha a lelke szomorodna el. Jó, a lélekszót, hisz ez egy könnyebb közelítés. Tehát természetesen van, tehát ilyen értelembe véve van lelke, mindenképpen több lelke van egy állatnak, mint semmilyen Zsoltnak. Az, az, az miért van, hogy a Semjén Zsolt nem igazán járatos a katolikus teológiába, tehát nagyon küldözget ilyen könyveket, de például Rácingert nem olvasott, aki ugye második János Pápápának volt a orra. tanácsadója, majd pápa lett. Várjál, most most hallok megint. Ugye valaki néha ott rákönyököl valami gombra, mond meg neki, hogy ez ne tegye. Nem, ez közép-európai oka van ennek. Ja, pénz. Igen, igen. Hogy, eh, hogy Rácinger volt az első, aki komolyabban is foglalkozott ezzel, hogy mi lesz az állatokkal, aki úgy aztán később pápa lett, aztán maga Ferenc pápa is tett egy pozitív megnyilatkozást, abban hogy valószínű valamiféle egységbe leszünk az állatokkal. El tud azt képzelni, hogy semmi nem követi a katolikus publicisztikákat? Ez részben el tudom, tehát részben meg úgy úgyis, úgy értelmező, hogy akarja. Tehát nagyon fontos lenne, tehát azt mondanám, hogy kiemelve különösen tekintettel a katolikusokra, hogy ne foglalkozzanak az állatokkal. Tehát nagyon jó megvan, hogy az állatok. Én azt javaslom, hogy gyerekekkel se foglalkozzanak, csak felnőtt idiótákkal foglalkozzanak, akikkel egyenrangú félként tudják ezeket a célesztményeket megvitatni. De én nagyon fontosnak tartanám, hogy szálljanak ki ebből a körből. Tehát minél kevesebb otthon négy fal között csinálják ezeket a búliaikat, vagy nem tudom, hogy hívják mi se. De, de ezért most de. ne haragudj, miért csak a, a protestánsokat, miért szereted jobban? Ne ez nem értem. Nem, annyiban kétségtelenül, hogy azért egy emberi egy házat képviselnek, miközben ugyanennek a téveszmények a rabjai, de legalább ugye hát meg, meg, megoldják azt a dolgot, hogy van nekik feleségük tudod? Uh -huh. Nagyon sokat segít a szexuális frustrációk levezetésén. Katolikusoknak is van feleségük, csak nem a papoknak. A papoknak nincsen, Én a katolikus papokra... Jó, jó, jó, mert azt mondtad, hogy a katolikusok, tudod, azért a sokan vannak. Aha, a hatált a papok. Igen, a papokra vonatkozik ez, a katolikus hívjuk nyugodtan úrlkoznak állatokkal, de szerintem nem az a gond, tehát ott ül egy katolikus, és az, azon mereng, hogy most szegény bubuka a mennybe jutja, vagy sem. Hát inkább adja neki tenni, hogy jó élete legyen. Hát... Semmi, csak az, hogy újra az élet részévé válunk, azáltal, hogy a kukacok minket megesznek. Kérdzeljen, amikor a süti kutyám meghalt, egy farkas kutya, nagyon szép életünk volt együtt, én eltemettem, és a, ott a kert végében még egy keresztet is raktam. Na ne tudni, meg, mi, mi, hogy néztek rám a, a, a hívők. Tehát akkor éreztem, hogy azért ez túlzás kutyának keresztet A kutyának semmiképpen nem tartom, de én azt gondolom, hogy ne lak írjők között, mert az a rossz dolgok. Ja, hogy én szúrtam el a dolgok. Igen, igen, igen, tehát én, én nem írjők között lakom, és egy sokkal egészségesebb lakók közösséghez. Tényleg nem arra akarom használni ezt a major, hogy erős kritikával éjszünk. Igen pedig azt hiszem, hogy hiszítél a Semény Zsolt képmutató áll szent, és hát mindenképpen a, az összes képeső kényat köztatást a szembenő viselkedésével, úgy gondolom, hogy a legnagyobb szerencséje az, hogy nem él Jézus. A, egyébként engem nem is ez döbbentett meg a nyilatkozatában, hanem az érvelésének az a része, amikor azt mondja, hogy azért, mert mi megeszünk a rántot csirkét, akkor mi kannibálok vagyunk. Én akkor gondoltam arra, hogy én nem hiszem, hogy ő iszik, tehát ő tényleg egyszer nem látom. Én hogy... szerintem semmi ez ilyen néző az ő vezére. A, a, a kannibalizmusnál nem tűnt föl neki, hogy az, akkor a saját fajodat kell lenni. Tehát az érvelésnek ezen most hogy is mondjam, teológián kettessel sengedték volna át. A 444.2 egyszer egy elég jó címmel, nem néhány napi elég jó címmel között egy cikket, szerint ugye semmilyen zsolt magához képest is idénulta választ adott. Aha. És én gondolom az ő esetében ez egy nagyon fontos különbségtétel, mert ha semmilyen zsolt, csak semmilyen zsolt szinten teljesítünk, de ebben a kérdésben az álltak ki. Uh -huh. Tehát ő semmilyen maga alászállt, sem, még semmilyen lett, vagy jól értelek. Nagyon nehéz átolni ezeket a. Itt ez a feltétele, a tagolt beszéd hiányát és a két lábon járást. De ettől vannak ilyen pillanatai, ugye hát ezt tudjuk, hogy elküldte a katasztizmust a gyócsány Ferencnek mostanában éppen a Varjulászló kérésére válaszolva, illetve a pszichiát, katolikus pszichiát javasolt neki. Tehát ezért vannak neki nagy nagy kiemelkedő pillanatai. Én őt csodálom ő ugye az, az ember, aki a legkevesebb munkával és észre a legtöbbet keresi valószínűleg ebben az országban. De ez, ebben nem vagyok biztos, azért szerintem a Ildik asszon se lehet egy nagy spiller, nem tudom persze, most mennyi a nov elnökének. Ilyen fajta, egy ilyen harmot, és ez, ezek mindig olyan jól elviszik a balhét, egy ilyen klassz harrak Péter beszéd, vagy mm -hmm. ilyen Réthári Bence megnyilatkozás, szóval ez csodálatos. Tehát azért azt mondod, hogy ez marketing szempontból nagyon helyes és jól jön. Természetesen, hiszen ne felejtsük el, hogy a hívők jelentős része nem okos ember, mint ahogy a nem hívők jelentős része sem okos ember. Viszont azért mégiscsak egy egyház irányításra odafigyelnek jobban, mint például a baloldaliak, egy szakszervezeti iránymutatásra, és ezért egy jól kezelhető és mindig felhasználható tömeget kap ezáltal a Fidesz. Tehát természetesen ez marketing szempontból egy jó húzás. Te most izgusz, hogy mi van papolcán vagy. Ugye a, a, a, a, a, még az örökbefogadó nap hatása alatt vagyok, például simogattam lámát is, meg disznót is, meg nagyon jó volt, és meg szarvast is simogattam, és majdnem rókát is simogattam, de róka nem szereti, olyan simogatom. Tehát én most így ezzel nagyon jól el vagyok még, estig, és akkor meg elolvassom valószínűleg egy rövid cikkben, hogy uh, mm -hmm. mi történt, nem különösebben érdekel az eredmény. Kézeld a lámáról, van egy élményem, volt idő, amikor sokáig amsterdam szomorkodtam, és ott a, a városi vezetés kitalálta, hogy amit a városban élő gyerekek nem ismerik az állatokat, a, a parkokba mindenféle állatot vettek. Bárányt, szarvasmarhát, tyukot, lovat, és amikor egy ilyen át hát tortázott éjszaka utántán, érted a torta Jelentőségét Mertem, értem, igen. ültem a padon, és felemeltem a fejem, hogy egy 5 ről egy láma bámult rám. És, és soha nem gondoltam, hogy közel tudok kerülni egy lámához. Igen. Tehát nemcsak a tibeti, hanem a, magához, az igazi lámához, és, és jó volt, megmondom őszintén, mind a mai napig őrzöm a tekintetét, ahogy ott rám nézett, szerencsétlen kelet-európaira. Ezért javaslom neked is, ha egyszerűen, az a gyertek ki velünk a Nói-ba, mert ott van láma, több is. Igen. És így lehet köztük sétálni. Tehát ők úgy egy ilyen sétálnak. Tehát azt mondod, hogy mindenképpen jó feszültség vagy szomorúság ellen lámát csimogatni? A, leg, a legjobb dolog a világon. Tehát én azt gondolom, hogy ha belegondolsz egy tapolcai választásba, akkor az a tapolcai választás az pontosan azt az egy percet éri meg, amit majd este elolvasunk, és azt és ebből szemben van 10 perc lámas imogatásom mindenhova. A ér, és akkor éppen vissza lehet térni az állatokhoz, vagy az emberekhez. Tehát azért szörnyű, hogy biztos neked is volt egy időszakodat, amikor úgy éreztél, hogy annyira magával ragad a politikának a sodra is, hogy, hogy érzelmileg, és stb. tulajdonképpen elhanyagod a családodat, a barátaidat, meg ilyesmit, mert a dolgokkal foglalkozol, ami gyakorlatilag persze van között, de hát azért lássuk be, egy századrangú fontosságú. Igen, igen. igen ahelyett, hogy a pacsírtát figyelném Ma, a faágon. Sírtát hát de most, hogy egy gyermek egy növőfélda van, most pontosan tört, hogy tehát gyakorlatilag nincs az az idő, ami, ami felesleges lenne, amit az ember a gyerekével tölt, és minden, nem, nem tölt vele, az valamilyen szinten feleslegesítő. Most képzel, most bodabácsokba utazunk. És Boda ez a legmenőbb dolog. Nagyon menő. ez a... egy szexmesén. Igen, igen, és a, a, a pusztítja a Bence, de próbálom erre a buddhista útra ráhúzni, hogy hogy ez a Bodó is ő, ő, ő, ő élete is számít. Ez elég fontos, igen, igen De még nem megy nála, ő még a Semjéni korszakában van, üti vágja őket. Megértem, megértem de ez nagyon fontos, hogy majd láttam egy gyönyörű felvételt a valami tájföldi kapáló parasztok, akik folyamatosan ivádkoznak kapálás közben, hiszen óhatatlanul elpusztítanak egy hát két az. földi biztárt Semmi emiatt a kapálás alatt folyamatosan imádkozni kell, hogy hát az önmeng szívják emiatt, mert azért igen, amíg nem tudunk életet teremteni, addig lehetőleg ne pusztítsuk el életet, ami persze engem nem akadályoz meg abban, hogy visszatérek mindjárt a sonkámhoz, és azt megegyem, de érdekes módon ezt már tibetiek is kitalálták, azok a tibetiek, akik buddhisták voltak egyébként, de szerették a húst, hogy kínai mézszárosokat alkalmaztak. De hát ez mindig így van a a zsidóknál szombatokként mi golyog söpörjük föl az édes kamrát. Jó van. Jó volt egy veled, mindig, mindig zárva tartunk. Ja, most, masárnap zárva tartunk. Édes puszinyuszikám, tedd a szívedre a kezed. Köszön. Jó, szárbusz. Szárva, Tapolcáról esetleg? Mert hogy Hát nem, nem, nézek, nem. van is kedvez, meg nincs is. Nem, az a baj, hogy a, a Fidesz már nem fog a választási vagy parlamenti területen igazán sebet kapni, vagy elveszteni a hatalmát. Van jelentősége, főleg a nép felé szerintem. Tehát, hogy van másként gondolkodás, másként és másként szavazás. De most mi lesz, hogyha a jobbik nyer? Ja, hát olvasmányos megközelítésben, akkor ne a választási eredményeket latolgassuk. Persze igen, jó. De hogy általában a napkérése, hogy a Kubatov most melyik programot választja a rangadót, vagy pedig mivel ő ugye a vonatkozó pártigazgató, vagyis hogy a e, toborzásért és mozgosításért, akkor ő tapolcára, vagy, vagy a stadionra, vagy a, vagy a, hát a szerintem rangadóra koncentrál. Az, szerintem, ö... Aztán Ó, a másik kérdés, hogy az minden az minden az tart, a vasanapi zárvatartás Igen. befolyásolja szerinted azt, hogy tapolcán a nézőteli uh -huh. arány. Na. Hát egyrészt hát nagyon tehetséges lecké. embernek tartom a listás ember, tehát szerintem meg tudja azt oldani, hogy otthon is maradjon, és mégis ö, a, az ő listájának legyen szerepe és fontossága. Érted, egy idő után a struktúrák maguktól működnek. Tehát én látom a Fidelitásról egy ilyen videót, néztem a fiatal... Ö, Ö, ö, segnyaló karcát, és úgy láttam, hogy elkötelezetten hajlandók továbbvinni azt a... Ja, de a... és viszonyosan is, tehát hogyha azt mondtad, hogy tehetséges ember, a hmm. amiket kialakít, maguktól is működnek, tehát akkor a fradi sincsen már rászorulva egy ilyen rangadont. Hát akkor akár egyikkel se kell, hogy foglalkozzon. Ó, nem, az a, azért figyelj, ez egy nagyon súlyos eset a fradi, és hát azt is mondhatom, hogy bár mindent elkövet a média, hogy ezt a témát az ultrák és a hatalom foci kérdést ne tárgyalja meg. Meg is lepődtem, hogy a Sport plus olvastam Nagy Ingrével, akit kirúgtak, a fradisas, ő volt a régi fradisas, egy interjút készítettek vele, meglepően őszinte volt. Ne hargód, még a sportújságokon is érzem a finanszírozás hátterét. Nem tudom, ha így Gabinak mondhatnám, hogy inkább maradjon ott a fradi pályánál. egyrésztről, mert régen is, most is mindig összeverekednek ezek a, a Láció és a Róma, ugye Thomas dról jól megfogta a dolog lényegét, amikor elnyilatkozott. más Nem tudom, figyelj, a másik, mi volt a másik az jobb, az érdekes. Hát, hogy zára vannak már ja, hát... vonatkozó voltok bizonyos szint fölött, vagy méret fölött, és akkor többen engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy mégse a családjukkal, hanem elmenjenek választani. Akik egyébként nem tennék. Szerintem a vasárnapi zárvatartás azért alapvetően ártott a, a uralkodó politikai pártnak, mert azon túlmenően, hogy ki lehet tömni a, a KDNP ideológiai punciát egy ilyen vasárnapi zárvatartással, az egy, egy gondom fontos politika-stratégiai kérdés. De hát ugye nem hisszük el, hogy a, a családok azáltal lesznek újra szeretetteljes közösségek, hogy nem lehet bevásárolni, tehát olyan, olyan távolságban van a, a logikában, hogy nem tudom, a, a, az a baj látod, hogy a, már a politika rosszul feltett kérdéseire kell valamiféle választ adni, a, az nyilvánvaló, hogy ö, ö, senki nem örül annak, hogyha például nincs otthon tojás, és akkor most nem lehet beszerezni. Az, hogy átmegyünk és kérünk egymástól, lehet ez egy pozitív előny, hogy így a szomszédokkal erősödik a kapcsolatunk a vasárnapi zárvatartás kapcsán, de hát ugye nem foglalkoznak itt a szegényekkel. Valamikor kinyitottam egyébként a Magyar Nemzetet két nappal előtt, abban van egy cikk, ami ez a címe, esküszöm ez volt a címe, hogy hazánkba csökken a szegénység. És ugye ilyen helyzetbe helyzetben vagyok ilyenkor, mert... Pont azt gondolom, hogy hát ez a vasárnapi zárvatartás és a számos más ideológiai döntés miatt tovább növekszik hazánkban a szegénység. Most, most nekem egy érzésem van, ott meg egy cínlap van. Akkor most mi legyen, mondjuk el a telefonszámot, hogy a témával kapcsolatban a hallgatók, vagy pedig hívjunk olyassól, akit, akit te terveztél hívni az emlután? Hát után? a hallgatók bármikor hívhatnak, mert annyira szeretjük őket, de az biztos, hogy majd félkörül egy pozitív zsidót felhívok, mert iszonyatosan érdekes számomra az, ha valaki nem az, hogy zsidó, hanem, hogy pozitív zsidó. Tehát hozzá tud állni úgy a kérdésekhez, ahogy én sose. Én negatív goly vagyok, de addig is bármikor, aki akar, hát persze. Hát ez egy szeretőt, nyitott szájt vagyunk, és FM, és de azért félnek a hallgatók, úgy érzem. Van telefonszámunk is, és van Facebook. 0 35, 39451 Illetve a Facebookon a Halló Itt vagyunk És akkor egy kicsit pihenjünk Hallgassunk muzsikát and them. From Had a and we tried real hard. Annyira, annyira fontos a hallgató, hogy levúztuk Hello. a zenét. Halló? Igen, tessék. Szia szok, halló lobakodó. Szia búcsú. Uh, a következőt szeretném mondani. Az előbb beszélgettek, hogy uh, zsózról vagy? Semmilyen zsóz? Ki Hát az Aztuk. az egyik, közül az egy a másik. Igen, eltartott. Igen, a, az Ászentek az egyik első, legelső. Igen. Mi van a tízparancsolatban? Ne ő, ugye? Igen, igen az ő sokszor nagyon sok meg ől hobiból. Ezek a hobi tölgygygyilkos vadászok az élére minek tudnak állni? Hát a gyilkosásnak. Tehát álszent a törnyézsót, és ez a mélyen katolikus keresztény kormánya, amire a Fidesz mondja magát ugye a pártkoalíció révén, azért már másikat is elkövetett, például elég intoleráns a segítenek szemben, nem segítjük őket, Juh. és kedvesen kontraszerektál. De mondok egy fontos dolgot. Hallgattad az ország értékelő beszédét a miniszterelnök úrnak? Hála istennek nem. De Én hallgattam, és ott a következőt mondta, és azt hittem, hogy megjeljük Jézus Krisztus, a következőt mondta. Ugye elég sokan meghaltak aránylag, tavaly már kevesebben haltak meg, gondolom az idén már nem fog meghalni senki, jövőre még jön a feltadás. Tudod? De tudod, tudod mi az, tudod, az érdekes? A misztikus köd meg a butaság keveredik. Keveredik, keveredik, de... Köszönöm is hozzászólni, most lejár a telefon, de köszönöm, hogy meghallgatotok. Köszönöm, köszönöm, Hello, hello. Az az érdekes hogy, az, hogy ez se igaz, mert úgy tudom, hogy egyetek lakosságával többen haltak meg tavaly, mint tavaly előtt. Tehát még az se igaz, az a hia, amit mondod, csak mondta vagy... Nem tudom, ugye nagyon érdekes, a politikánál mennyire számítnak a statisztikában a számok. Ugye, a, a, Majd meg... megtanulsz te is politikusi módra matekozni, ha a politikus leszel. Igen, már megtanultam, mert láttam Hiszékén Dezsőt a bíróság előtt, ahogy azt mondja, hogy ő nem is tudja az ötöt mutatni, mert egy, ez nem vicc, most ne, ne, ne, ne nézz is rá. védekezett Hiszékén Dezső MSP politikus, hogy ő nem kérhetett 5 millió forintot az üzlethelyiség bérleti díjáért, mert a korábbi sport balesete miatt csak négyet tud mutatni. És ha fölmentek a netre, meg tudjátok nézni, amint úgy mutatja azt a négy, ezt az öt negyedet, vagy négy ja, és a négy még beleférte hályam. Azt én, mondta, hogy, azt én mondta, hogy ilyenek vannak, hát most mit tudjuk. Hívjuk a pozitív zsidó zené, utána most már nagyon viccesek vagyunk. You learn to help yourself Look around you all You see are sympathetic eyes Stroll around the grounds Until you feel the home And here's to you Mrs. Robinson well, Jesus loves you more Than you will know oh, oh, oh. God bless you please Mrs. Robinson Heaven knows a place for those who pray Hey, hey, hey, hey, hey. secret it's just a Robinson's affair most of all you got to hide from the kids here's to you this is son Jesus loves you more than you will know whoa, whoa, whoa. god bless you please this is Well, son knows have a place for those who pray hey Hey hey hey Sitting on the sofa on a Sunday afternoon Going to the candidate's debate Yeah Laugh about it, chat about it when you got to choose Every way you look at it, you lose The nation turns his lonely eyes to you Oh What's that you say, Mrs. Robinson Well, joy joy has left and gone away Szervusz Brajer Péter, most könnyű pozitívnak lenni? Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A kedves hallgatói kedvért ott az életmenetet, és gyorsan hazajöttem, hogy kellemes környezetből tudjak beszámolni egy-hét kihagyás után. Hát először is ezt megelőző héten csak is hallgatók kedvéért elmentem az Operaházba, házba, és végignéztem a Passziót, ami szenzációs volt. Igaz én más olvasatban ismerem, de az operás szagjaik mindent beleadtak. Kitettek magukért. És beszéljünk akkor ebből a Gyönyörű vasárnapról az ország egy része szavazni, mert másik része viszont azért rója most a kilométereket a városba, az életmenetével hogy emlékeztessen, emlékeztessen arra az időre, ami a második világháború előtt történt, ez idén 13. alkalommal. Az eseményre hazánkba érkezett a Zsidó Világszövetség elneke, Esz Laudert, igen, jól emlékeznek, ez eszi Laudernak a kisfia, aki sokat adományozott az amerikai Egyesült Államok elnökválasztásán, és így gyorsan vásárolt fiának egy nagyköveti posztot, ez ugye így szokott lenni Amerikába, aki nagyon támogatja az elnököt, a legkiválóbb támogatók utána kapnak egy követi posztot, nekünk is Budapesten is van hát most egy nagyon kedves <gül> televízió producer. aki ezekben a pillanatokban részt vesz és Amerikát képviseli érde a menetben. Ők a gazdagok a és szépeknek volt a produciára, ha jól tudom. Így van, Itt a <gül> <kérdező úr gül> nagyon jól tud, túl. túl sok televíziót néz. Tessék kérem, szépen olvasni helyet és vers. Verseket olvasni. Jó, megfogadom. De maradjunk a életmeneténél. A... De azt elmondhatom, hogy a korad előtti órákban a Four seasonban volt egy sajtótájékoztató, ahol körülbelül tíz kamera és sok-sok újságíró megjelent, hogy laudelvek kérdéseket tegyen föl, én voltam az első, aki kérdezett, kérdeztem őt arról, hogy mit tesz az idő világszövetség azért, hogy az amerikai Egyesült Államok és az izraeli vezetők újra barátok legyenek. Na meg kérdeztem arról is, hogy... Mit válaszolt? Várja, mit válaszolt? Mit, várjál, mit válaszolt? É, áh, kitért a válasz, Előtt megismételte a választ, Aha. majd mondta, hogy mindent megtesznek, meg elmondta, hogy igen... Az izraeli miniszterelnök ott volt Amerikában, és elmondta a kongresszusban, hogy mennyire fontos, hogy ez az egyezmény. És ma már a kongresszusban sem mindenki szeretné elfogadni ezt, de ott tartunk, hogy az amerikai külügyi vezetésnek részben sikerült, mert ugye Irán azért olyan könnyen nem adja be a derekát, így ezt tudjuk. Ö, Lauder úr azt mondta, hogy bízik abban, és komolyra vettem, mert látta, hogy nem engedem őt elfutni, tehát újra föltettem a kérdést, azt is lehet hogy kicsit erőszakosan, de ilyen az élet, hogy egy újságíró választ akar kapni, akkor keményen kell kérdezni, tehát keményítettem és megismételtem a kérdést angolul is, habár a tolmács egy nagyon kedves hölgy volt, aki kellőképpen lefordította, de akartam, Report nyomatta a sajtótájékoztató keretébe figyelmeztetni, hogy figyelek ám, úgyhogy a lényegre térjen, és akkor elmondta, váltotta egy nagyot, látta, hogy itt nem lehet futni, és elmondta, hogy igen, ez nem csak amerikának, és nem csak Izraelnek, hanem a magyar népnek is nagyon fontos. Annál is fontosabb, hiszen a kelet atomhatalommá válik, hiszen ott már világos, hogy Lauder úr nem régen járta az öbölben, és abban a pillanatban, hogyha Irán atomhatalommá válik, akkor a többi Arab ország is környéken azzá szeretne válni, és akkor ebből semmi jó nem fog kijönni. Arra a kérdést, hogy a két vezető mikor fog összebarátkozni, elmondta, hogy mennyire fontos úgy Izraelnek, mint Amerikának Ez közös barátság, és mennyire lehet támaszkodni Izraelre, de vezetési módszerek... Arra a kérdésemre, hogy kemény lesz a mai beszéde, annyit mondod, hogy kemény lesz, annyit elmondhatok, hogy tényleg törő. Nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a magyar kormány sem szeretné azt, hogyha a zsidó felekezetek egymással marakodnának. A magyar kormány is ugyanúgy, mint a Zsidó Világszövetség érdekelt abban, hogy egy egészséges baráti hangulat legyen, és nagyon nagyra értékelte azt, hogy immárom 13. alkalommal természetesen válaszában elmondta azt is, hogy ő eredetileg magyar, magyar származású, hisz Esti, Lauder és férje Magyarországról mentek ki Amerikába, ő már ott született, majd, mint korábban említettem, eh, hazája Bécsi nagykövete volt, majd visszatért, és napjainkban ő, mondhatjuk azt is akár, hogy a világ első számú zsidója, és azt is elmondta, hogy természetesen a jövő éten esedékes jeruzsálemi konferencián is ott lesz, de a globál antiszemitizmus elleni konferencián ahol a legmagasabban képviselteti magát a magyar kormány, és természetesen a magyar zsidó vezetőt is. Én majd a helyszínről szól, akkor tudósítani kedves hallgatókat. Igen, ott leszel. Én is ott leszek természetesen, hát valakinek csak a kurádió hallgatóit tudósítani kell, hogy hát a világ igaz. fővárosában, Jeruzsálemben, Már akkor a Békéről fognak beszélni. Feltettem azt a kérdést is, hogy mit tesz ő azért, hisz napjainkban, amikor az antiszemitizmusról beszélünk, akkor egy újkori antiszemitizmusról beszélünk, az antiizrealizmusról, és mondta, hogy igen, ez nagyon esedékes. Azaz, az antiizrealizmus az antiszemitizmus is? Egyben? A, az egy újkori antiszemitizmus is, igen, uh -huh. ezt... E Sokan tagadják, bát, azt, az azt részletesebben, mondják, hogy... Részletesebben elmondom. E minden esetre, végül is nagyon egyetértek e érdemes odafigyelni, és azért én ígérem, hogy a mai Gála Grimertől is be fogok számolni, ahol szenzációs glátkóser gasztronómiai felvonulásra mellett, a Siputcai Székház Dísztermében 120 helyis vezetővel. Na, jó lesz. A, a díszvacsorát Lauder Lauderó tiszteletére mm. és az öt kísérő delegáció kíséretére mindenki ott lesz, és én csak a kedves hallgatók miatt ott leszek, ahelyett, hogy itthon pihennék. Végig fogom menni természetesen az étlapot, hogy be tudjak számolni, hogy milyen. Tele mi szellem még, hogy Igen, attól még, hogy Kóser nem biztos, hogy jó is, de bízom benne, hogy jó is lesz. És ha nem, akkor ajánlom, ha nem bírják ki jövőjét vasárnapig, akkor tessenek fölírni, ez nem a hibes helye, de a heti tv.com eh, weboldalon, ami természetesen a Brayerpass, a Brayerpass International mozgóképes beszámolja, ott mindenről megtudhatják az igazat, amíg Brayerben volt. Az én Istenem, ami közös Istenünk legyen veled. És a kedves hallgatókkal is, és ahogy szokták mondani, mert felünk a tob, legyen egy jó hétük, és bízunk benne, hogy a jövő nem lesz semmiféle bankbotrány, mindenki megkapja a részvényéért járó pénzt, és tessenek odafigyelni, hogy hol költjük el, mert vasárnap, mit csinálunk vasárnap, sétálunk a családdal, templomba megyünk, és nem állandóan belásárolunk. Esetleg, szóval esetleg vadászgatunk. Jó, van, köszönöm, hogy velünk voltál. Nem gyilkolunk állatokat, nem vadászgatunk. Vasárnap nem örülök. Oké, ciao. That oh. We'd like to know a little bit About you for our five We'd like to help you learn and help yourself Kind. Stroll around the grounds until you feel at home and is to you Mrs. Robinson. I oh, want well, Jesus loves you more than you will know Whoa oh, oh, oh! God bless you please Mrs. Robinson Heaven knows a place for those who pray Hey hey Kiss. It's a little secret. It's just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide from the kids. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa, God bless you, please, Mrs. Robinson. We'll help.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 Every way you look at it, you lose. Where have you gone, John and Maggie? While our nation turns as lonely as you Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? While well, John and Joe, Joe is left and gone away. Hey, hey. hey. hey, hey. Ős Robert! Csáó! Szerbusztok, Ezer mindenkit. Igen? Szerbusztok. Átlépted a magyar, nem létező magyar határt? A nem létező magyar határt ma már tessző átlépte, és ahogy halljátok, ez a tavasz első, amit királyzottak a motorosok, uh -huh. és uh, hát a, egészen azon gondolkodt, hogy mit fogok álladozni, de sajnos kópházánál egy motoros baleset történt, kb. 2 órával ezelőtt, és ezt most nem ilyen közúti információként említem azért, mert, hogy, hogy nyilván a motorosok is hibáznak, hiszen én is motorral vagyok hozzá. Tehát, hogy hozzá. Hogy, milyen, milyen motor e, van alattad? Egy Yamaha X36-os. Mekkora? Van alattam. Ez egy 650 és 4 hengeres túramotor, nagy. E, és hát mindenki azt gondolja a motorosok magukról, hogy hát ugye végigmotoroszták, hogy ne 3-4-5 hónapot, és hát ott, ott folytatják volna abba hagyták, Tudomások kell lenni, hogy mindenki felejt, hidegek az utak, hiába van húsz fog az út, amikor hajnalban még nulla fog még nem tudok rendesen átmelegedni, a guminak nincsen tapadása. És itt az autósok figyelmetlenek még, mert ugye még nincsen feltétlenül felképp, ennyi motorossa. Én azt hiszem több százat láttam eh, abban és egyenként is. Eh, valószínűleg egyébként itt pont az, az történt, hogy a motoros vagy elősztás volt, vagy egész egyszerűen csak elég, hogy adott egy autó keresztbeált a főúton. Hát nyilván, hogy az autó volt a hívás abban a szempontból, hogy nem adtam az első szükséget. Lehet, hogy a motoros viszont nagyobb sebességgel jött, mint a megengedett. Autó, autóvezetőként már nem remek meg a lábam, amikor látok egy motoros balesetet, de így motoros bizony, egy motoros baleset bizony nem, nem egészen jó érzés. De azt nem kell mondjam a motorosokról, hogy a jó érzés ma azért, mert, mert rengeteg motorosan találkoztam a benzínkótlán, találkoztam két hogy is mondjam, tezbikus hölgyen, akik ugyanolyan kedvesek és barátságosak voltak, mint a motoroszásra, a közményes motorosra. Láttam, Eh, hogy is mondjam, ilyen eh, nagy Magyarország térképe, eh, magára varrató 44.000-es eh, tetovállás eh, viselő eh, fiatalembert eh, motoron, de pont ugyanolyan eh, kedves volt, mint egy baloldali, hiszen... De azt mondod, valamint, hogy vannak hogy... baloldali motorosok, mert én csak jobboldali voltak, tudok. Igen, igen az úgy az, hogy csak a jobboldali tartjuk számon, de tulajdonképpen Aha. az úttól egyformák vagyunk, és hihetetlen összetartás van, hihetetlen segítőkészség van, e, ami, ami egyébként jó, bácsi az egész ország motorozna, élveznék a motorozást, tehát nem kényszerből, mert akkor éreznék azt, hogy milyen jó, amikor összetartás van, nyilván más szexualitásaink vannak, más e, e, érdeklődésük van, egy dologban viszont megegyezik a a az életük, hogy szeretjük a motorozáson a szabadságot, és azért valahol jó, hogy, hogy, hogy el tudjuk ezt fogadni. Hát attól szép ez a világ, hogy ennyire másod vagyunk, és hogy ennyi minden szín van az életünkben. És hogyha mindenki elfogadná, hogy a, a, a motorosok át a a másodat, akkor talán ez az ország is jobban működne. De miért van az, hogyha, hogy az ma azáltal változik, hogy amibe ülök? Ezt megfigyeltem magamról, tehát ha autóban ülök, akkor idegesítenek a motorosok, gyalogosok, ha gyalogolok, akkor idegesítenek az autósok, motorosok, a motorosok, tehát valahogy az egónk mindig megváltozik a lóerővel. Ez így van, bár azt kell mondjam, hogy, hogy nekem minden van jogosítványom. És én egy viszonylag gyors vezetőnek tartom magam, vagy lendületesnek, de én nagyon vigyázok a körülöttem lévő ember, én, hogyha látom, hogy egy látom, egy buszt tud ki engedem, a látom, egy kamion. Már nem tud megelőzni valamit, de akkor eh, engedékenyebb vagyok, vagy előzékényebb mm. vagyok vele. És még a motorosokkal is, hogy amikor dugó van, autósok ezrei vannak, akik nem bírják elviselni, hogy motóval egyébként a press engedi, hogy piros lámpánál előre menjen a motoros, amúgy már a dugóban nyilván egy csomó helyen előre tudnak menni a motorosok. És hát látom az autósok, hogy mire kijön jobbra, hogy még akkor is se tudjál elmenni, rámegy a arra ha a más koldalon ha a más ne legyünk higiget, megümét kicsit. A másikra tekintettel, tapintattal. És vigyázzon más az úton, mert most nagyon remélem, hogy akkor baleset nem történt vessené egy halál. Jó, jó, igazad van, hirtelek. De, de figyelj, hogy ha varratok neked egy bölcsek, csegevarával fölveszed. Uha, most pont nem értettem rá. Hogyha váratok neked egy motoros bőrcsekit, csegevarával fölveszed? Fölmered venni? De, de, de, de nem kell melem venni. Jó van, jó van, bíztam benned, hogy nem vagy uha pöcs és bátor vagy. Nem egyébként, amiért amihez hogy ez a bátorságot hogy csak mondta, hogy akkor most motorral vagyok és nem kocsival, és ahelyett, hogy azt mondod, hogy akkor te muszáld és ne -e, értél el motorral, én azt kívánom mindenkinek, hogy most már megállthatsz, hogy legyen itt a tavasz, legyen szép idő, december. Békés szeretet. Békés szeretet. Visszatértünk a 70-es évek közepére közi, és köszönöm, hogy megint velünk voltál. Néha fékez. Ciao. Ciao, Usztok. Sziasztok, szia. Nem sokára vége a vakás listának. Melyik vakás listának? Hát, egyébként biztos több van. Tehát ö, tényleg, hogy, hogy végig kéne. Soha nem gondoltam arra, hogy ugye, hogy meghalhatok, annak ellenére, hogy a halál tudat azért átjár, például a fogam romlik. És a, a, ebből például bárki sejteti azt, hogy nem lesz a, a vége annyira vidám és szép. De, de te már gondoltál arra, hogy egy olyan fázisban vagy, ahol valamit teljesítened kéne még mielőtt meghalnál? Még mindig nem. Pedig már alig mászok föl a lépcsőn, és még mindig nem gondolom azt, hogy le kéne szövdeszkásznom a csomolunk máról. Tehát nincs igazi bakancslistám. listám. Neked van? Nincs, de lehet, hogy egyszerűen nem akarom elfogadni, hogy a már Aha. én se négyessel kezdődöm már, mint az életkorom, de arra én nagyon emlékszem, mert egyébként mondtad, hogy, hogy hát érzed, hogy öregszem, meg a csontok így, meg úgy, hogy szintén ennek a rádiónak egy... Remélem még most is híve, de valaha volt híve, az biztos ugye a, a lakatos, a fókusz. Uh -huh. Egyik műsorban, amit egy másik műsorvezetővel folytatott, beszélgettek és mondta, hogy hát szó, lehet ha egy darabig, amíg a vagy a emeleti hálószobájából leér, mert az üzleteket ugye szépen odlozek el reggelente, vagy éppen hogy lentről fölér mindegy, szóval, hogy szintet Igen. megmászik, és akkor mondom, jaj, de jó, hát akkor a másoknak a problémája Igen. ez. De most már, nem, most ha, én már értem, hogy, e, tehát az akkor feltétlenül felveti, hogy az ember milyen tájt már kezdjen el gondolkozni, de ez a te műsorod. De, e, te... de figyelj, ha most mondanám, én azt mondanám, hogy azért nincs értem a bakans listának, mert miért lenne értelme más csinálni egy hónapban, mint amit egész eddig életemben csináltam? Az annyit jelent, hogy egészen rosszul csináltam egész eddig életemet. Nagyon igazad van, én nem vagyok és nem is nagyon hiszem, hogy leszek hívő ember, biztos vannak ehhez képest olyanok, akik meg hisznek abban, hogy el kell bizony számolni. És ha megkérezik, csináltam egyébként olyan dolgokat már az életemben, amiket azért csináltam, hogyha nem is mit tudom én a halál után, a örök vadászmezőkön, de most még életemben, időskoromban a gyerekeim megkérdezik, hogy akkor... De hogy el tudjam mondani, hogy nem lustálkodtam, és nem nem tettem meg, hanem megtettem. De lista nincs. Lista nincs, de a ez a protestánsi, maxféberi etika minket is átjárt, és így van, tegyük rendbe a szennyest, vagyis... Illetve egy ö, külhoni példa, Igen? hogy ö, még ugye van benned, van érkezésed még megbeszélni valamit, ami, ami kicsit bakancslistás, vagy bakancslistás. Még van kilenc perc. Hozzád forduljak, hogy felmerül a kérdés, hiszen nem a saját halálunkról, hanem a második erzsébet. Ugye a trónját hamarosan hát szóval átadni készülő Igen. második erzsébetről van szó. Nyilván halálközeli állapot megoszlik a brit közvélemény. Hallottál róla, hogy most akkor az őt közvetlen generációban követő Károly Herceg, vagy pedig az ő első szülött fia legyen? Harry? Hát a vilmos de nem a Heri, remélem, mert a Heri az egy nagyon botrányos, és nagyon szeretem őt. Nem, nem, hát a Vilmosról van szó, hát a, a szerintem a botrányos, nem nem mondjak nagyot, meg ne tévedjek nagyot, de tudomásom szerint, ugye? Hát a, a, ha nem lenne a köztes generáció, vagyis ugye a, a Károly Herceg utron örökös, vagy pedig a, aki megkapja a, ezt a, a lehetőséget, hát akkor Vilmosi a trón, de éppen, hogy a közvélemény a tekintve megosztott, hogy most akkor ki legyen. Hallottál erről, és akkor te mit mondanál egy ilyen helyzetben, hogy az, aki egyébként még nagyon is életben van, vagy pedig rögtön szálljon a trón azonokára? Hát ö, ö, ugye ez rossz, mert egy, egy, egy, egy hagyomány ütközik. De, de mi a hagyomány? A... Mindig a közvetlen, utánam következő generációja a trón, vagy pedig, hogyha... De ezt egy magyarnak érteni kell, figyelj, a koppánynak igaza volt. Azért Istvánnal szemben ö, ö, a, a nőt is akarta vinni, meg a hatalmat is akarta vinni. Jó döntés volt a magyarok részéről, hogy négy bevágatták magyar testvérünket, és szartak a hagyományra. De azért mondjuk, hogy az Angliában azért ennek súlyosabb jelentősége van a, a hagyománynak, mint egy közép-európai országban. Tehát másrészt pedig egyértelműen, ha nem... Ö, újul meg a világvezető rétege szellemileg elkültség, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ebben a szempontból nem tartom olyan rossznak 2015 2015-öt. Másrészt az angol királyi család, ha adjuk ezt az egész kérdést, hát figyelj, én katolikus vagyok, gondold el, hogy hogy született az Anglikán Egyház. A 8. helyedig bírta a muffot olyan szinten, hogy képes volt még egyház szakadást is létrehozni. Most ezek után Arról, hogy ki elköltsileg vagy, én nem hiszek a királyi szentségbe, én már egy elég rossz katolikus vagyok. Hiszek a szentségekbe, de nem hiszek a földi szentségekbe. Az viszont nyilvánvaló számomra, hogy sokkal jobb lehet királyságban élni, mint ö, ö, mi nálunk mi van. Ez nem köztársaság. Mi, már mi? rögtön akartam, de köztársaság. Ez még az? Att, att, hogy, azt hogy, az hogy a válogatottnak ugye a mezére már nem a magyar köztársaság. Sose volt egyébként. Uh -huh. Magyarország most a hivatalos megnevezés, de, a, de az államforma az köztársaság. Tehát azért lehet ez ellen hisztizni, de le kell szögezni, az államforma az köztársaság, csak sokakat nagyon bánt, hogy a megnevezés immár hivatalosan nem magyar köztársaság. Magyar hanem, magyarország. Erre mondom azt, hogy a lelkeményen abszolút republikánus párti vagyok. Mégis csatába szívesebben mennék a királynő ért után. Á, bonyolult, meg egyébként is Anglia, Szigetország, hát... Ö, de hát de a így. legtöbb magyar már ott él, Londonban, tehát mondhatjuk, hogy lassan elfoglaljuk Londont, és lesz be politikai befolyásunk. Harry Herceget várom, őt, őt... De az... miért rokon neked, Mert mint bank. a bántja? Mert hány, keresztbe hány az utcát, Kiviszik, aznak nagyon örülök, hogy nem lett semmi baj, amikor katona volt, mert az ilyen figurák óvatlanul rálépnek egy gyalogsági aknára, de rám azért vigyáztak. Vicces lenne, ahogy a királyi palota erkéjéről lehánja az integető. Történesesen van az ő royal hogyha esetleg valakit az oltár elé vezet, gondolod, hogy szintén kicsit rendhagyóbb lenne, mint a saját fél. bátyája, ami azért nem volt rendhagyó? Ami azért nem volt rendhagyó, hát igen, de. Figyeljek, akkor tényleg azt érzem, hogy mennyire jó lehet ö, ö, ö, ö, ö, demokráciába, olyan demokráciába élni, ahol a, a király nevezi ki a miniszterelnököt. Tényleg, emlékszel arra a Pesti viccre, mert a Pesti ugye állítólag Örök. örökök, és meglehetősen frissek, hogy amikor volt Vilmos Herceg és Kate hát mm, esküvője, akkor a magyarországi kocsmákban ugye Kate Hozzá Vilmoshoz. Mit rendeltek az egészségükre a magyar Kocsmágon? Vilmos körtént. Két vilmos. Két, ja, két. <gül> igen. Hát emiatt is hiányzik a Monarchia, igaz? mondhatnák. Hogy megfelelő és kedves vicceink legyenek, igen. mint Hacseknak, vagy Sajónak, vagy svejeknek. Mondjunk el valamit arról, hogy van már bizony egy jó néhány hete hangtárunk, archívumunk. Igen, igen. Csiróból tudod, vagy mondjam én? Nem, hát a, mondjad te, mert neked bár nincs Cséro, de az jó van tudod, mint én. Igen, Halló... láttam az arcát, miközben ezt a mondatot mondtam. Halló itt vagyunk.hu, tehát ww.hallóit na Ez az a website, ahol meghallgathatók azok számára mondjuk, akik most igen. lemaradtak, vagy akik átadják nekik, mert ha most lemaradtak, akkor nem hallják ezt. Hogy a vagyunk n ö, meghallgathatók az archívumban a korábbi adások, a telefonszámunkat ugyan mondjuk, de utánunk már úgyis a Peter, fogja fogadni hívásokat, és az ninczelekt. elhangzott adással kapcsolatban pedig arra a Facebook oldalra várjuk a megjegyzéseket és a leendő kérdéseket, amit úgy mondanak, hogy... Ö Halló, itt Halló, vagyunk. Itt vagyunk. Ezt Igen, azért filmok. vagyok, mert azt hittem megváltozott. Na ezt most akkor ajánlom a hallgatóknak, Halló, hogy a te harcolat vagyok. kellett volna, hogy lássák. Jó, jó, jó. jó, jó. Hát akkor uh, nagyon Ez nem volt el, egy arctal a műsor, mondjuk ki. És mondjuk el azoknak az arcoknak a vezetékes és, és akik segítettek, Hományi Zoltán és Morányi Levente. 17 éves, fantasztikus, teljesen. Na, nagyon, tudod miért örülök? 17 évesen milyen problémája van? Azt hiszed, fölszalad a lépcsőn, érez semmit. Nem? Nem így van. Megelőz nincs probléma. Nincsenek testi és lelki bajai. Tehát aki már elmúlt 17 éves, az már jobb, ha véget vett az életének, ez volt a vakás lista még a hátrelő időben olvasatok könyveket, szeretkezetek, imádkozzatok, puszi.